Gjithka nuk shkonte si duhej. Paftësia ndjenjeve ishte thyër. Dashuria e ndaj largë e robruar në këthetrat e egos. Nuk qenë të forcë, të holumtonëte dhe të vishëjnë me pelhurën e saj luzënjare, artin e fjalëve. Unë sot kisha dështuar, por akoma nuk po gjehe vullnetin për të amposhtor vetën time. A ju pjesë e brisht e shpirtit tim, ishte sklavëruar pa pasur mëndësi të kërkon të falje, të rilim të një dashuri, të mbërthejnë të fuqishëm ato të cilja të kishin marë pengë. E unë, harova gjithë qka. Harova të shpirë të plagosër që vajtonëte. Harova atë zemër të cilën e kisha thyër. Harova atë që farë më kishtë e roberuar dhe thjeshtë u dërzova. Nuk e pyet a vetën time, thjesht u prejhë në gjirën e qetsis ma shtruese. Ku do mbretron të armikuim? Qetsia. Një vetëtim, dritë që edhe në fuqishëm, dhe një kriz me efort, thujën në mbretrine qetsis. Shpirti fajtor u zgjua. U zgjua dhe e pa që ishte shumë i voglë për balë fuqisë pashocë. Nuk po gjente diqka të mirë të vetja, që të mund të shprehte në ato momente. I është e aji, fai i rënd që e mundon të atë shumë, dhe sot po e vriste. Qiedhi gjëmonte, e rafryen të furishëm nga të katër anët, e unë e ndisha i pambrojtur. Sytë filluan të lotonin pambarim, dhe veshët butcisnin papushim. Përse? Përse? Një mi përse që kërkonin përgjigje,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 Veprave që ishin bërgosur nga i shpirt fajtëorë edhe sot ato dolen jashtë. Bashk me shriun edhe përshkonin leht trupin tim. Ato lot ishin shenjë në lingjes së shpirtit qërtuas. Të ndërvarë miqë, më basti përshkrymi poetik që sa pondoqëm, le të vazhdojmë me titull në sotëm që në nënquam pak mbërë para, thamë stacione në vet logaritje. Ojumilserda. Isëu djeni Allahu subhaneh. Duke ndjerë nevojën individuale dhe të përgjithshme për vetë llogaritje, vetë dimë dha që na sillte vetë llogaritje, sot kemë ndosur një titull krejt tjetër, stacione në vetë llogaritje. Çfarë kuptimi ka? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. Në takimet e kaluara pa të mrasën që të flasim për rëndësinë kësaj teme dhe nevojnë e modhë që e koqdo besimtarë dhe besimtare uh, për këtë tem dhe për këtë vepër. Në nënë tjetër, ajetët që kemë përmendur, qoftë ato që flasim për një balafacim të njeriot me vëpërmëtarinet i dit një gjekimit, dhe kjo balafacim do të ketë pjesë të gzimit, do të ketë pjesë të dëshprimit dhe piklimit. Uh, në nënë tjetër, Allah Gjellorena përmendu se që dhe thërmi do tjetë aje që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 mund që të bëjmë kështu nuk po e shohim. Dhe gjitha këto pastaj e bën kët proces të vet llogaritës disi jo funksional, jo të dobishëm për ne. Andaj për të pas efikasitet të vëzhgimit i besimtarit, dhe vet llogaritë ati detyrohet të përmbajë disa komponente elementë transheshme që duhet të kalojnë për të çdo besimtar, që mund të quan stacion ose element të vet llogarit të fortë që ofro ato që e mbajnë efikase dhe e mbajnë të dobishme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 dhe logjika, arsyeja e shëndosh janë ata që i shërbejnë kësaj. Dhe përse njeriu ka ndonjë epsëti dhe ka ndonjë arsynëti që ta bind vetën në çka është i mirë, çka është e keqe, ato duhet të jenë në shërbim të këtij besimit. Prandaj them se faza e parë e kësaj vet llogaritje, ngas ne do me llogarit apo shkruajmë mirë apo shkruajmë mirë. Apo etj, është në rregull apo nuk po shkon rregull. Ipo në çonse para kësaj Ne nuk e kemi definuar tekni anësh kanë rreku, që kanë rreku, ne kemi mundësi edhe me llogaritën tonë. Për shembull, nëse për mua nuk ka është më rëndësish një punë. E pastë, në procesin e llogaritës duhet model e rëndësishme. Unë nuk e kuptoj llogaritën si pse më dëne para rëndësishme, nga se fillimisht nuk ka gjë rëndësishme. Por arsye duhet besim thosë është e rëndësishme. Po do të thoshë arsye i më thosë është e rëndësishme. Apo atëre kanë ndëgjojmë. Para se të fillojmë të u themi temën, jemi udhtarë dhe më shkuan në dhe më caktuar. Apo e miri ky udhëtimi, udhëheci ky udhëtim është besimi në Zëllëbola. Mirë me mi vesh. Mhm. Mm Mir, por nuk mund të u them papjesh. Gasoneri ka nevojë të hanë, ka nevojë të pinë dhe epri ushqimit i pijes, gjithë llojit e jepshit, i duhen elit. E po duhet t'i në kontroll. Mhm. Mm në bën mbarveshë njeriu. Ana diçka vetëtor thonë se njeriu çdo mëngjes që zgjim më ulet disa çaste të bisedimit me këto tre elemente. Me këta tre, bashkë ullëtarët ti. Apo? Tham besimi, epsi, edhe logika. Logika ti. Apo. apo. Unë dhe besinën kështë. Thot, të kërësot, si një me vetë në ti të besinën. Kërë më lëjmë mm -hmm. jonë. Në nuk ullëm i të besinën kërë me vetën të tonë. Unë që ditë për shemë më njerëzit sa so i japin sotë rëndësi dialogët. Ma dje e konserujnë vëndimtar apo për të, të zhidur kriza dërkomtare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 unë, dikur ma ka këtnapu, mut besimin. Dhe si të negociajene me nefsin tamë, të thëmë që ma lirat, lutëm, të në tjapit të i dheqë, për po, po, më shma për nga proces në besimin si duhet. Pra e duhet ullim dialeguim. Më nxës, kër ështu ullis brast, në kuptim të asaj i këndelur, është i pangarkuar, ullim i. Dialeguim. Po, dialeguim. Të të tiri që e quen këtë medit, të e quen, ne e quen dialog. Po, besit Po. Të, është ku me më thënë që thatë pak më përpara nëse vëshgo është nga jashtë i pjetë më thënë të vëshgo në më, më mirë atër po. i pjetë që ti nefsin tënë me vendos në një anë dhe vetën tënë, tënë në një anë ti e thënë me bëtë dy pjesë për që në mëj gjatë më dialogu të bërë djë pjesë uh -huh. nështë të tjetë dhe që të thimi tjetë një pjesë një pjesë i ande i thua kështu sot në ka gëdhir <tj> Ky ditë është një afat i ri që Zoti më dha për të vurduar punët e mia të mira. Dhe nuk kam çendrosi duhet. Sot dua të jem pak më ndryshe. Dhe për të vurduar me mua në këtë 24 orë, Bijus unë kushtoj. Shëzim në emër fillto të xhodite në kënaçin e Allahut të Zotit. Nga se nuk e di Allah a më jap Allah afat tjetër. Prandaj për tyën efs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 Edh arsyeja dhe logjika duhet, duhet të jetë kështu. Duhet të shërbejë që të na bëj presion për shëndimin e ditës. Andaj ti logjik ti Allahut kanë deru. Apo ti të ka bërë Allahu xhallal xjalal u, u ndriçim të udhimit tim. Kërkoj nga te që soara un habitim ghaebshi të më tërhiqesh, të më thuash për ndëdilli të shikoj ku. Shikoj diku duket nëse e provon këtë. Za sho se si funksionon folmë kolli pastaj kurse zon më thot sod e kemi kët do t'i falim gjithë vaktet xhami e atrego po mirë më vesh tash lutna nëfs bërvesh diku se pa e, në çopse në çopse e pika pika apo e plotsojmë me pika të tjera um, tashimi të kurzimën e kënde mm -hmm. ulet dhe thot do të zojmë sot ka shkura Sëtë do t'hemi në këtë legjerat. Koshtë e ki. Koshtë në qofë se dëshën në ne epshë. Të ngohë për zhbëk. Apo, duhet, duhet mëstë më pengoshë në këtë rezim. Për ndyshe, marë i masa. Sikë do t'vije me vonë. Gjitha shëtë ullët edhe i thëtë. Jështë ju, sëtë marveshë e kemi. Nuk do të shikojmë nga që Allah është jetë në uarë. Më në gjesë, kjo është kurze, marveshë e porë. Mesut e ti. Bën marrëveshje, tamam sigurisht bën marrëveshje me ne pal, me pal tjetër. Po. I vendos para vetes, do thotë, "Sa me lejen e Allahut, atëherë shikimi jon do të jetë në këtë drejtim." Jo në këtë drejtim. Përndryshe i mbyllum. Sot vështëmi do të jeni në shërbim të ndërgjimit të Kur'anit ligjërata e Fiolit mirë. Nuk do ndëgjojm për gojem, nuk do ndëgjojm fjalë kota, nuk do ndëgjojm fjurje, nuk do ndëgjojm tallje të, të pa shihet ndyra nuk do të jim. Murëvash? Rekon. I that barkut. Sot me lehen Allahu te zgjert, po do te gupesh. Do te mbushesh, por kushte ke ju jo marr. Pa ndysha nuk nuk ke smarvesh atë. Ky është kurzimet. Që njeriu e bën marrur me trupin e tij për të vazhduar ditën. Këmbëve i that, sot do të ecim me lehen e Allahu xhella uala në rrugën e tij. Do të ti. lodhemi, por ti ke shku në xhami. Së atë nuk ka ecje, ka jo. Nëse njetit para prakish bënë kësë marveshje, mm -hmm. unë mendoj, dhe jam i bine, nësë kështë në akamsur djetarët, se edhe në qofë se sprovohet, që të kjetë në një ftes joshse, apo për të përdurën i kujtojt marveshja. Të kemi bërë një për fillim. Unë ngërkaj jet të jetë marveshja, tamam praktike, jo, vetëm, jo, jo, jo një, jo, një marveshja e imaginuar. Mm -hmm. Kenë se pëndu, jo ja, jo, ja, ja, tamam, tamam. Po mirem i vesht tash. Ande Muhammad ibn Mukaddir rahimahullah nidet grye aty po e vzhgon çfar po bën po i dukesh se është mendur burri i saj i kështë marrur një licsk gatëshat e tij sikurse ta shtamarrish një përshëmond një këmish dhe këse vendosë këtë subhanallahu se kta janë është po çudi kta njerë subhanallahu ni çubok e këse vendosë këtu afër veti apo dhe po i flisë këtu në gjërave i tha onafs grye apo e vzhgon ngavrima e dhomës çfar po bën gjener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 një buk që në është e ishte piekur para 2-3 dite, i tha, o nefës, këtë buk e ki, është e furt, së prish pun, e në gjymë në uj, ama kja është, kja është, a mirë me vërsh që kja është, në zdo kërkjes, jashtë a kësaj smirët para së jyshë, mos ullatë. Pasaj këtuj kadera, dhe tha, o nefës, këtë plak e ki, këtë gru e ki, pëlqau, pëlqau, është, të pëlqau, së të p Marveshe këtë kemi, pejtasht të thamë se ka marrë fund kjo, është marveshe burrash. Pej nefë se, ku e mërë gudzime që të ngacma njësë ati? Që kësë marveshe burnore bëjnë fillemot. Në kush përnime ka kushdhu nefësi në kështu. Që këtë ke, kjo është, s'ka tjetër, po më duhet, po ajtë se fund. Nuk kamën e ku, të me e me të. Të me e me të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 apo nga se frenon kallen që s'mos shkon ku donaj po duhet shkon apo në akli mendja logjika duhet vendos frenteve te vetesi vetesi mund ta lakmoi apo por të thot se marrveshja është këtë të shkojmë dhe duhet në këtë an të shkojmë ndal jo ti nuk do të udhëgjer ti nuk ke ti para të udhëgjehesh nuk duhet ti të udhëgjehesh ti ke rolin e alarmimit apo u nuk e di ku do të shko atë humbuk mund të të mndojm apo aktivizohet epshi Elëmran duhet m'ngren bok. E mirë. Ti veç kaç e kit lemresh të duhet? Çfarë duhet ngrën? Si duhet ngrën? Dikush t'i thamson ato. Çka? I ndajm rrolet. I ndajm rrolet. Do të sa njerëz po të ketë sigurisht i a pse të kenë rolin e besimit. Apo, mm -hmm. dha që duhet besimi të luajë ndrolin, të të dikton tempot e tijs, atë bonë pse. Dhe është të të të të rënuar, të devijuar, të shkatëruar e kështu me radhë. A ndenjësu nuk bota kurse para pra kësht atë kur bota vet llogaritje mund të të nevesë asimë mora është ti mm. mund llogaritësh kot po më mos jemi ne këtu dhe ndodh kështu njëri ti ti ti ti dëgjojnë ato zëra nga brana Pre kur të për kurti kësto ska chim këtu korti nuk ri pse po dashmë fillu kështu nuk ke mundsi apo ande fillon nevesi në momentin e caktuar të përdhon zhgënjim dekorajim po ti nuk mundesh ti kurs ke chim këtu ti as suisse ke bu mohabet kit po ti para na për shumë ti në shtëpinë tonda, Allahu na ruaj, diku shtëpinë e vet. Tër kuhen, tër ku i, i i i i kaljuën dorë të, të faminë, nëse si për shembull ta bënë një haram caktuar. Apo. Dha i kasikuar së bashku me ta, kanë së bashku me ta, kaqëshëm të di, kaqëshëm me ta, dhe për njërë, për njërë befas, atë nuk bën. Ka dashkë apo jo? Si smooth, të sketching këto, që kës, këndë, nuk e marrin për seriozisht. Në të marrin për seriozisht dhe tentojnë të rezistojnë këtë kerkis për treguar se ti se kur, ti skeqim çu kur? Po ndoshem fillim burrin me gruan për marvesh, ende pa fuz gruan te spija. Dheja marvesha është kështu. Apo? Po. Fjala e Allahut, fjala e pejgamberit. Pastaj kur vërtet, edhe kur ndoshta ndervikuesit, edhe kur kërkon të imponohen në një vendim, pa të marveshë dënë si është? Allahu dhe pejgamberi. Po, ka marveshë. Kështu të nepse të të shkruar dhe të konfirmuar çdo ditë më ngjesh. Sajrë të gdhin. Mm. A nejë ka thonë pegameris a sallam, kur të gdhin bila demit, më nxesë kur gjuhet, apa? kullu l-a'dai të kefirur lisan. Subhanallah. Të gjitha gjymtyret, me një fjal, me një fjal, dhe uh, impresion gjuhës. I thunë, innëma nëhnu biki, in istekam të istekamna,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 Kemi kontratë, ke marrveshje, dhe kjo nuk është marrveshje e natyrës dhe me karakter vullnetar. Jo, është kusht, ndaj ta marrveshje kurzuar, kusht. Për të thonë që jelo jelo ne ka dhon pushtet në nefsën tonë. Dhe ne ka dhon pushtet. Por çu dikush ia ja fal pushtetin në nefsë, kjo është problem tjetër. Për pushtetin e kitë, amu nëse kërkon barkut me granbuk, ti mos më gëna amu nësh, apo detyron barkun më. Unë nuk detyroj. Mundsë më natë.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 Nuk e të nduaj përpara. Për. Kë është stacion i rëndësishëm apo që na ndihmon që të bartohemi tek teatri kur bie fjera po? Për ut llogaritje. Kjo më qartësoi Hoxha dhe termi që the që në fillim se do të thosham më vonë si dialog, por këmë qertsoj, sa kërë nishë, më qartësove se zakonisht do të thonë go dikush vetë me veten në termë që turma monolog, por në çum dialog si vërtet paska. Pa, dhe, pa. A djepa. Ëh, do të ndaj më kjo më qejtë shumë. Me Hoxha më qejse minutat e para të pjesës par erdhi fundi. Kuptojim rasti zotishëm më, më thën nëse taniojmë këto mërveshje a vërtet kemi të nuar vetë llogaritjen dhe si duhet ta ruajmë ne këtë mërveshje për këtë për përgjigje e marrim shalom do pjesën e dytë e misionit inshallah të ndënuar mëshkujë se pjesa e parë e misionit stacione në vetë llogaritje duke thënë të kemi kujdes nuk kemi më monolog me vetën tonë jo e kemi quajtur dialog dialog sipër bëhet besimi, epshi dhe arsye kemi kujdes kemi mbasi të marrim opinionet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 Atëse moda, zë mundë zë dhe gjë, nuk ka për eshtim, nuk ka mendoj dhe më thënë. Sfarë dobi ka vetë logaritje? Vetë logaritje ka shumë dobi, duke unisë dhe më thënë nga to që thamë më, më si, për që më mindë që robjë logaritë gjonat, i shefë se kë kapë, ose kë po knashë, duhet dhe vetë logaritën, ako do këshu që arrin dhe atë lëmë të rritë, dhe më thënë që zëdi thë, ka përmëtuar në kuranë sinë këtë botën, botët tjetër, m dnuarmiç kthehemi përsëri në studio mbasimorëm opinionet e njerëzve në terren për të parë stacionet e tyre me vetë llogaritjen. Hoxha ndrypyem bisedën ke pjesa që si do të kujdesemi për të marrë veshje. Sa ruajmë të marr veshje. Po kjo është kjo marr vesh është fillimi. Hapi i parë që ne e vendosim drejt një vetë llogaritje të dobishme dhe efikase. Kushtjemi mund të bëm vetë llogaritje, më poshtë efikase. Apo mos jetë dobishme, ne di shojmë ti vetë llogaritja e yon të dalë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 këtë meshtri të këtij qendrimi po qendron po vzhgon me një antusizëm kusht as kusht para thejë kjo është një meshtri padyshim nuk është e, e lehtë kjo aty ku kemi këtë meshtri Shekospa tha e ka mësuar nga maceja e shtëpisë ton fali ndë ka mace me kët tha një ditë apo ishte duke persilje mace e cila e vzhgonte gjohon e saj thot nuk lëvisse as një çime e saj E tërë përkushtimin saj ishte në gjahon e saj, nga se sa e është e qëllimi saj, apo? Ishte përmbledhur dhe fokusuar e tërë atje. A ne e kuptuas edhe në qo se ne e kemi qëllim gjenetin, apo? Dhe shpëtimin duhet e tërë qenje jonë, dhe tërë vijën tjetë e fokusuar atje. Apo? Shikas ka për kamar shamull nga kihana për këtë.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 në rrugë, dhe gati Urzova. Thot, pas taj, shikova, dhe pas që farë me kishte pengua në rrugë. Dhe nëzirat nga kjo dobi. Shikova, një vëzhgjim, pëse Urzova? Nuk, marvesh e është e ti që mirë, nuk është dashë kjo të më denë rrugë, pëse? Menjene vëzhgën nga bimin, denë vendjales, apo, për të inspektuar, që fa për ndodhë? Dhe, dhe thot, i me gjauzi nëzore nga kjo dobi, dhe thash, sa rëndod Qëto marrim thuh në udhimin ka Allahu, po nuk themi kur çikojmë çfarë na zonj rrugën. Andaj me 10 herë në të njëjtin vend marrim thuh dhe rrezojmë thu dhe, dhe nuk shikojmë ato. Ta çdëni eri apo nuk e kthen kokën për shikuar se çka i ka penguar. Gjithë njerëzit si mora është më rafsh, sim dodhike me automatizëm e çertovëdëti. Me automatizëm e shikojmë pse ndodhi, apo pse s'e pash. Pse nuk e pash? Dhe herën tjetër, herën tjetër, shoh se ndodh për rrëme apo Ai, e ç'e shpall vetë ti, pa shpallas kusht fare. Ai, e shpall vetë ti se ti nuk ke rregull. Ti nuk i ke sin rregull. Nuk i ke më në rregull. Ti s'kani komë ti në rregull. Mirë. Ne do thimi Kalloxhe Levorasar, na ndodh se këtu të rrecosen. E të bim. Mirë, pas ka këto mungesë këto mbikthyrje apo. Ne nga ndukë se punë thjesht ngjitim edhe vazhdim. Thu se s'kan do të zgjojnë. Nëso pikë është atë vend, është kil një marrveshje. Është kil atë nën një marrveshje. Është kil atë në rregull. Është kil. Shkël, shkël është vazhdueshme në fusha të minuara. Çëndoshta ndoshta ka shkaktuar edhe kputën në ndërgjymtur atje. Ne nuk e kemi hetuar. E parë njeriu do më dal para vlogjen e avdeligjmtuar. Nuk e ka duhur, nuk e ka këmbën. E kuptim simbolik po, dhe. këtë kami po, nuk e ka atë si duhet. Se nuk është nuk është fushë e minuar mm. vetë mina që e kput dorën. I, po edhe prej këngë haram është fushë e minuar që e kput dorën. E e, e nxirin nga funksioni. Realisht i duhet të atë funksion e kësaj dorë ose djua ose syrëse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 Ato dobi që nëse mëqhyrja nda bën pjesë pandashme në ndërgjimet tona, arim gradën e Ehsan gëmbë mirësisë. Po dyshom, kët spi atje? Kët spi atje, se e kanë pyet peqam çkart i Ehsani, "Bë mirësi, ka an ta'budallahu ka annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yarak." Tadoj Allahun sikur ta shohsh. Kjo është çështje vëzhgimit apo? Në mm -hmm. çështje unë mbikëqyr i vetën time se ayam i qul namaz, apo? Apo jo. Apo jo dhe kjo mbikthyrje merr fuqinë vet, në çonë sonë ka bindje se pofona dhe Allahun e kanë përpara, po asha zotin që e lajë kalu. Po në çonë së vëzhgimi sort i kësaj grade, nuk është ende kët. Ai lëm të, të, të, të, të, të, të kontara. Në çonë ti nuk e sheh. Nuk e shet ti. Nuk e shet ti me sy të zamërs, nuk. Vëzhgimet e mbikthyrja s'dheni kësht. Atë dijse fa inhu yarak. Ai të shet ti. A mbikthyrja vetë tunde? Mos mos e shet ti. Si Sikur thadim kaimi rahimullah, para mndën njëri kur fulet tek mbreti. Apo dhe ashen mundësia që të kërkon nga mbreti një kërkesë jetësore për të, jetike për të. Po. Dhe posa futet tek mbreti, mbreti pret kërkesën, apo, nëse ai është habitur shikon vazën apo shikon tepin, ose shikon sa bukur kjo. Ai prandaj farpo dent, se i fut tonë që kërkon, nëse ai është ka për dërtë. Pse? Sepse nuk është duke e vzhgjuar vetën çka po bën. Para mend natë njeriu pastaj mas një orë, të janë ndër injezimin, thua shikoj çfarë ka bërë. Tmerrohet, unë em këy. Nuk bëson. Po këy, po s'ke qen vetja jote. Ti s'e ke mbikthyr vetën tënde çfarë ke bër. Andaj vallahi plot nga njerëzit kur ti treguat filmi dhe një gjizimi, ditë një gjykimi çfarë kanë bër. Unë jam këy, unë kush kam bër? Ja nuk bëson. Nuk un kam qen këy, po ti ke qen këy. Mirë po ke qen, larg vëzhgimit, lani mbikthyresh se ke kontrolluar vetën tënde. Atë dikush tjetër ka vendosur çfarë do të bësh ti. Do ai teatri s'ka qen vetja jote. Ana s'ka qen për dobintën tënde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 Mendon se kjo është një fazë tjetër që duhet të lasim për ta dhe plotson kjo faleminderit më tani. Nga sigurt se përmenda më herët, faza e parë, stacioni i porcion e kupton. Marrveshje. Marrveshja e kushtozuar me kushte e dytë është vëzhgimi dhe mbikëqyrja e kësaj marrveshje. Po kemi përfunduar udhimin ende. Procesi i vetë logjistikë nuk është i përfunduar kështeq fillimi. Po. Mirë, po këtu në të mëozul duhet të i kuptojmë se këtu kanë. Mhm pastaj plusojmë tretën me 14, 15 deri në fund të stacioneve të kësaj. Mirë, mësinë kanë ngjitur kaq pesë minuta, më thon nga pjesa e dytë e misionit. A mund ta ilustrojmë në një shemb kemi mëkëqyrje? Unë qejë e vështirë. Do të thënë shumë shpesh themi se është shumë e vështirë. Është shumë vështirë që ne të riintegrojmë në atë besimin, të bëjmë njerëz vërtet që vërtet hap të ndjejmë madhështinë e Zotit dhe të mëkëqyrim. Azalbasulur rahimehullah ka thonë Rahim Allahu abdën vë kafein dhe hemmi. Allahu hem shruft rubin i cili ndalet para gjdo kërkjetet e ti. Gjdo gjitë që e kërkonvejt e ti. Ndalet, ndal. Të shikujm. Apo, inkani lillahi m'dah. Nëse është para Allahu njëllavara, vajdojm. Nëse nuk është, estopujm. Për ndaj, sot kemi kamera vëshguse. Apo, që vëshgujn. Dhe ato, për shambull,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 Po s'pa ku letë egzistat një raport Apo për të bëmë e tonë a gjëtë ditës Raport Nërta juve i shkruar tërësështë Por s'pa mm -hmm. ku i registruar Por në që se ka nevoj, edhe i shkruar Që se ka nevoj, edhe i shkruar Që ka të bëmë nërta me disa shkelje serioze Po, edhe baj i shkruar shenime. Po, mbajshënime Sot, për shambull, gjëtë ditës Kam qen Tejet Keqë uh, Kam pas shkile serioze, sa për ke djua. Dhe kët e kam zën veten time kaç herë. Me ta grond. Po, pikërisht ta grond. Vazh të herë kam zën veten timë sot se kam fola që nuk duhet. Raport. Pastaj natën vi ai foza arshme. A, çuftosen për tatë. Atëra fillon, ai ai ai ai ai ai bartët komisionin tetë. Apo komisioni pa po, minutë më marr veshin dhe me kusht. E bart pa sot e komisioni vzhgimet nga mbikthyres. Ai vazhdon vzhgjan këta. Apo nëse komisioni për vzhgjim ndaj mbikthyer, vren se nuk po shkon si ku duhet, raporton dikujt më lart që do vëlson për ta. Po. Oh. Mi po këtu plotsohet njeriu në veten e tij. Mirë, atëherë, më që do të vazhdojmë udhtimin në këtë stacione. Emisioni përfundoi këtu, edhe duke dhënë mundësinë që të flasim emisionin tjetër për stacionet dhe tjera. Dhe um, mich, e tjera. Zoti shpëgjon dhe ndërroft. Të ndërruar më hiç, e përfundova me këtë emision për vetë llogaritën duke folur për stacionet. Kim bër një mrvëshje.